Mitra Bisnis, menghadapi tahun ini, banyak kalangan yang memiliki optimisme tinggi mengenai perekonomian Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mencatat pertumbuhan ekonomi yang tidak buruk dibanding negara lain. Namun, tidak sedikit yang menilai tahun ini juga akan menjadi tahun yang berat bagi Indonesia. Karena krisis ekonomi dunia tidak mustahil berdampak besar ke Indonesia. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanani. Pak Sofyan, apakah dengan krisis yang terjadi di Eropa, Amerika, dan berdampak juga ke negara-negara lain termasuk di Asia, Indonesia juga beresiko untuk jatuh perekonomiannya? Ini negara terlalu betul dan terlalu kaya. untuk jatuh. Kalau kita jatuh dan turun ini adalah karena kebodohan kita sendiri. Karena kita yang gak bersatu. Jadi saya sebenarnya percaya bahwa ini kita bisa. Cuma kita ini kadang-kadang di sinilah, lah. Ya. Setengah mati kita karena sekarang ini begitu. Kadang-kadang kita mau lebih cepat-cepat-cepat-cepat. Mengasa kalau 30 tahun kita dapat sepuluh ini sudah tamu ini. Sedangkan kita kalau enggak dihitung enggak bisa kita capai kita kita tidak selesaikan pekerjaan rumah kita hari ini mengenai apa apa yang kita hadapi sekarang. Ini. Nah di sini yang menurut saya kita let's do our homework sama-sama tapi hati-hati saya masih khawatir sekali mengenai anggaran belanja kita ini kita bisa capai gak pajaknya kita capai gak semua pembangsukan ini dan juga exchange rate ini kalau besok terjadi di mana exchange rate ini besok dari 9,600 itu besok menjadi 10.000 pusing juga kepala kita jadi saya pikir lebih banyak BI hati-hati lah redominasi rupiah itu ditudah-tudah dikit banyak yang lain yang lebih penting jadi ini saya cuma ingin memperlihatkan ya apakah -apa, saya pikir kita sudah komen dengan pemerintah yang Nation Incorporated ya, Kita Apapun kita Bisa berpikir apa saja Tapi Tolong juga didengar Ya Risikonya Karena kita ini kan Kalau pengusaha ini tahu betul Kita ini pasti Yang harus membayar pajak lebih banyak Tapi kita kan harus untung lebih banyak Belum bisa bayar lebih banyak Dan kita juga Harus Bisa ekspor lebih banyak dan lain-lain tapi -lain. kalau ketidakpastian ketidakpastian ketidakpastian politik dan pemilu ketidakpastian daripada keamanan dan lain-lain tidak kita jaga sama-sama kan saya berarti sekali 2013 optimisme kita ini harus kita kurangi tapi prepare for the worst. Supaya semua ini juga melihat sesuatu yang lebih balance gitu. Supaya kita ini jangan terlalu optimis tanpa kita melihat pekerjaan umat kita yang kita belum selesaikan. Ini kita selesaikan. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian luar negeri Pak? Ketidakpastian luar negeri itu masih tetap besar. Ada indikasi beberapa yang baik. Tapi ada beberapa indikasi juga yang tidak baik. Jadi kita anggap ini jangan kita terlalu optimis. Karena take time. Membutuhkan waktu lama kita. Maka itu saya masih tetap tidak yakin bahwa komoditi price itu akan dalam waktu cepat. Itu akan naik ya. Sebab ini membutuhkan waktu Dan apa biasanya naiknya itu Kalau sedang naik itu, naik saja dia terus Tapi kalau sudah turun itu Untuk menaik lagi itu, ada satu kesulitan Kerana over supply, jadi di mana-mana sekarang Karena kelebihan produksi di luar negeri itu Tentu menyebabkan orang harus mengkat Produksinya dan lain-lain Jadi ini soal luar negeri kalau saja nah, Saya memberikan catatan, saya setuju sekali Kalau ini semua terjadi, optimisme kita Ini terjadi dan tentu kita perusahaan Ini betul-betul bisa bekerja lebih baik Cuma saya menghadapi dalam negeri yang saya khawatirkan adalah beberapa soal yang salah satu persoalan bahwa ini kita mau mati-mati mempercepat daripada masalah-masalah yang namanya infrastruktur. tapi kalau membangun infrastructure itu mulai kita bilang hari ini kan baru terjadi 2-3 tahun ke depan, ya. apalagi kalau kita melihat menyelesaikan masalah-masalah tanah, menyelesaikan masalah-masalah tentang ruang itu bukan main, apalagi dalam situasi kita menghadapi politik gubernur 15 pemilu, pilkadanya kapal wali kota itu hampir 100 pilkadanya, dan itu pasti tidak segampang itu diperintah-perintah Ibu Berarti gubernur kita, nah setelah itu baru pemerintah besar lagi. Jadi situasi dalam negeri kita ini menyebabkan pembangunan yang kita inginkan dalam infrastruktur itu. Itu menurut saya akan bisa terlambat ini. Karena apapun yang dikatakan bahawa kita ini memang salah satu dari berkawal kita menjadi asian komunitas. orang akan investasi ke kita. Saya masih tanda tanya. Demikian Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.